פרק ז' בני שמור אמרי ומצוותי תצפון איתך שמור מצוותי וחגה ותורתי כאישון עיניך כושרם על אצבעותיך כותבם על לוח ליבך אמור לחכמה אחותי את ומודע לבינה תקרא לשמורך מאישה זרה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 דרכי שאול ביתה יורדות אל חדרי מוות